Først, tusind tak for de mange søde ord. Det er mig en stor glæde. At så mange af jer rent faktisk går op i, hvad jeg laver, det er jeg utrolig glad for. En speciel tak til dig, Nils. Du har været utrolig supportiv gennem de sidste par år. Og det her svar, kan man ligesom sige, det er også en tak til dig. Jeg vil bare lige sige, at der er ingen, der behøver at købe bogen. Der er jo inkluderet i den officielle Mortauksvarsjeds ekstra, ekstra walkthrough, At der jo inkluderet en en audiobeskrivelse øh, af hvordan man egentlig kan optage bogen sin skolebog og sit øh, undervisningsmateriale helt gratis så det er altså ikke nogen hvis man, hvis man følger det så kan man altså gøre det man kan altså vælge at betale for bogen eller man kan vælge ikke at betale for bogen øh, alt efter hvordan man gør og det er jo selvfølgelig fordi at forskellige folk men det har jeg egentlig forklaret kommer fra forskellige sociale lag og derfor så kan jeg ikke tillade mig at tage en fast pris man kan altså købe den til en dyr kunstpris igennem Andersen's Contemporary i øh, København, man kan købe den igennem Porgselet Press for temmelig mange penge, man kan købe den fra Smallfish eller øh, Alku for en okay sum, eller man kan simpelthen få den ganske gratis ved at følge det sociale hack, der er inkluderet i den officielle Mortauks vs. ekstra Extra Walk True. Så et svar til Danny K., som inde på... To sekunder. Jeg er inde hos komponistforeningen, anklager mig for at være støjende. Og det vil jeg sige, det takker jeg for. Det er rigtigt, at jeg støjer i øjeblikket med de her ting. Og grunden til, at jeg støjer med Mort August Varsis ekstra-ekstra, er fordi, jeg er jo interesseret i at bo igennem lydmuren, kan man sige. Det er jo sådan, at jeg jo ikke har nogen officiel skolegang. Jeg er jo blevet udvist fra kunstakademiet, da jeg prøvede at søge ind. Jeg blev ikke udvist, jeg blev jo vrøvl. Jeg blev jo forvist fra Ja, jeg blev ikke engang forvist, jeg fik aldrig lov at komme på kunsteknologiet, og jeg blev grinet ud af konservatoriet, da jeg engang gik op og prøvede at få en samtale med Ivar Fromberg, som på det tidspunkt var leder af et lille elektronstudie i København på det tidspunkt. Så jeg har aldrig fået nogen uddannelse. jeg har aldrig brugt min SU, og derfor så har jeg jo heller ikke nogen, hvad kan man sige, ballast, og derfor anvender jeg, gadens knep, og jeg anvender altså gadens knæb, i sådan en forstand, at jeg jo, øh, hvad kan man sige, øh, anvender spam, og jeg anvender øh, det, som du selv kalder øh, krig og det er sådan set ikke helt forkert, at bort fra, jeg kalder det jo selvfølgelig, jeg kalder det jo selvfølgelig, hvad kan man sige, et mediespil. Vi kalder det et mediespil. Hvis man tager et kig på snappydeck 03, S-N-A-P-P-I-D-A-G-G -G 03 og S-N-A-P-P-I-D-A-G-G -G 04, så kan man jo se, at jeg også har placeret et lille skilt i et vindue, i rute 66 i Aarhus, som jo ikke ligger alt for langt fra konservatoriet, og som man kan se på skiltet. Så står der altså her, musikskolesbogen, der er for stærkt til det jyske musikkonservatorium. Vi har den, og det betyder jo, at rute 6 til 6 har denne her skolebog. Øh, det var gjort, fordi at, øh, jeg troede jo egentlig, da jeg skulle starte ud med at lave sådan en skolebog, da jeg, havde været, jeg var jo ansat hos Diem i øh, fire år, øh, som timelærer. Jeg kom jo aldrig videre i systemet som timelærer, fordi det var ikke interessant for ledelsen at, ligesom at lade mig øh, bevæge mig igennem systemet. Man var mere interesseret i ligesom at holde mig nede på et øh, lavt niveau, så jeg ikke ligesom, havde noget at skulle sige. Der troede jeg jo egentlig, at når man nu kom med et, øh, med et helt nyt øh, hvad kan man sige, fundament for computermusik, så troede jeg egentlig, at skolen ville være interesseret i at supporte det, og de måske ville være interesseret i at hjælpe til, men i stedet så var det jo så sådan, at jeg faktisk da jeg udgav Mordauks versets ekstra-ekstra skolebogen, eller hvad kan man sige, eller det kompositoriske spilscenarie, eller hvad jeg nu vælger at kalde det i det her øjeblik, og hvad I vælger at kalde det, der blev jeg jo faktisk, det var jo så sat faktisk der, at jeg fik at vide, at jeg kunne pakke minde ting og skride. Og det er selvfølgelig en, en sandhed med modifikationer, og det vil jeg godt forklare lidt mere om, øh, om et øjeblik. Men anyway, i hvert fald så var det jo sådan, at jeg så gik jeg ned og skolebogen i øh, Rude 66, og så tager de jo så et beløb for den, og så var det så meningen, at man så kunne få den skolebog, hvis man var interesseret i at være med i det kompositoriske spilscenarie. Jeg er utrolig glad for, at du, Nils siger, at vi ikke skal tale mere om... Øhm, om Diem-krigen som sådan. Den er jo sådan set ved at være vundet, kan man sige. Jeg synes, at allerede kan se, at Dansk Institut for Elektroakustisk Musik mm, fremstår som, hvad kan man sige, som nogle af oh, de jyske musikkoncepter. Jeg vil helst ikke nævne Diem, altså Dansk Institut for Elektroakustisk Musik, som er det problemet i det her, fordi jeg holder utrolig meget af stedet. Men jeg vil gerne angribe konservatoriet, for ligesom at sige, at det er konservatoriet, som ikke var interesseret i, at der skulle være nogle nye tanker omkring de her ting. Og det er meget simpelt. Jeg er meget glad for, at vi ikke skulle tale mere om det, og derfor vil jeg sådan set afslutte den her. Kan sige, hvis der er nogen, der er særligt interesseret i at høre hele historien, så kan jeg godt. Breaker den ned, stykke for stykke. Men det vil kræve en, en særlig opfordring, hvis jeg skal gøre det. Men meget, meget kort fortalt, så var jeg jo ansat siden 2004 til 2008 i æstetik, komposition og elektronisk musikhistorie. Og hvad kan man sige? Jeg, I de fire år, der formåede jeg at få flere ansøgere til den elektroniske linje, en, der var ansøgere på klassisk og rytmisk linje, til sammen. Jeg var eneste lærer i disse, øh, i disse felter. Jeg havde flere øh, elever, end jeg, havde, end jeg var betalt for, og man skammer 30% af min løn, man skammer min rejsetillag, Og da min stilling så blev fast opslået, og jeg så søgte den, og ikke fik stillingen, og jeg så fik et afslag på engelsk, så gik jeg op til ledelsen og sagde, nu stopper festen, nu har jeg været her i fire år osv., nu bliver vi nødt til at sørge for, at der sker et eller andet for mig, i en eller anden forstand, fordi jeg kan ikke klare at rende rundt her, og blive ved med at blive scoret, og så osv., når jeg gør så meget for stedet, og svaret var så, at jeg kunne renne og hønse. Og øhm, det er set historien, meget simpelt. Øh, så derfor tager vi undervisningen tilbage til undergrunden, tilbage til, hvad kan man sige, til... Øh, til, øh, til gaden, tilbage til øh, de folk, som er i, øh, i øh, in the know. Jeg vil helst ikke sige undergrunden, fordi det, det lyder så grimt på dansk øh, at sige, og, men mere jeg sige, tilbage til det, det hemmelige. Jeg, jeg, jeg, altid, jeg har aldrig rigtig troet på politik. Jeg har aldrig kun troet på modellen for det hemmelige samfund. Det kommer her, pst, hvis du skal vide noget. Og så videre, så videre. Og det er på samme måde, jeg underviser. Øh, Mort af Varsides Extra Extra er en undervisningsform, som henvender sig øh, på gadeplan og siger, pst, Øh, der er noget, vi bliver nødt til at tage stilling til. Og det er den måde, det fungerer på. Øh, jeg har... Øh, min intention med det er jo, at man ikke skal tjene penge, øh, eller man, at man ikke skal bruge penge på det. Man ligesom skal få gratis skoleundervisning. Og derfor har jeg så solgt min egen kunstneriske, som Nils også er inde på, min egen kunstneriske, hvad hedder det, øh, min eget kunstneriske virke, med øh, i kompositionen, fordi jeg har den idé så, at... Øh, at man på en eller anden måde øh, så vil være i stand til at kunne sælge sin komposition, og der siger jeg så, at man skal sælge den i virkeligheden for, for mere, end man har, har, har, øh, har, har betalt for den. Gerne det dobbelte. Dobbelt, så man ligesom får gratis undervisning, og så har også i virkeligheden øh, råd til at betale til cigaretterne, eller kaffen, eller hvad man nu gør, ja, øh, når, man, øh, når man modtager sin undervisning. Øh, så ja, sådan ligger det. Jeg har jo selv undervist en del i udlandet, øh, Princeton, Brown University, CalArts øh, og alle de ting, og det er dokumenteret i uh, The Wire, The Wire øh, nr. Øh, 298, december 2008. Øh, så det behøver vi heller ikke at gå mere i detaljen med. Men anyway, det der så er nu, det er, at hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål, så vær jeg sød at skrive spørgsmålene, og der vil jeg besvare spørgsmålene. Ja, undskyld. Så vil jeg være sød at stille spørgsmålene, og så vil jeg besvare spørgsmålene. Men jeg vil ikke inkludere spørgsmålene i denne lydoptagelse, og derfor så bliver det jo sådan en lidt speciel lydoptagelse, fordi det bliver en lydoptagelse, som, som ikke har nogle spørgsmål, men kun har svar. Det er jo altid spændende, øh, for I sidder jo inde med spørgsmålene, derfor har I jo i svarene. Jeg er i spørgsmålene, så jeg kan svare, hvordan det fungerer. Ja, så lad jeg se, og kom i gang.